kodi mpiga chenga mheshimiwa lwasa. Badili ya mjini ndio hiyo. Ah, uh, unawasiliana mheshimiwa lwasa siku za hivi karibuni? Au mara mara ya mwisho kuongea? Hana on namba sijui. Atana namba yake wewe. Naa kwa nana. Okay. E. Tuko mzuri. E, mimi na wasiana na rais ndo na rais nchi nyingine mimi ananisaidia nini? wana kama unashika no no nime no no umenitafakalisha sana kuhusu siasa umenitafakalisha sana kuhusu siasa kwa sababu unajua kwa taswira ya nje kuna watu walikuwa wanaonekana ni washikaji wa karibu wa mheshimiwa aloa hata nadhani tutaendelea na hili kuna nimepokea boni ya ya watazamaji wanataka kuona tena ile link ya ya kashi takwimu nadhani kama kama tutaweza kurudi kule kizione afu kushurutza ni habari tu kuchia sawa ndio kupokea money mengi utakapo na zile takwim zilizokuwaje basi tuicheki